І в бамберзі і скрізь, де буду, бити цих тварюх, цих жирних, гидких ворожих. Барон підшкутильгав до вікна, визирнув, прислухався, все зрозумів. Вони не важкі печеної лоші, ці голуби імператори. Перебити всіх, і щоб не прилітав сюди жоден, тримати лучників з напнутими тятивами таке веління. Імператриця, відтвіжена після сну, блукала по палацових покоях серед розіспаних людей, серед безладдя і занедбаності. Вона входила туди, де були імператори заубуш, і стала в дверях непомічена ними. Почула останні слова Генріха: Мочки пішла до вікна. визирнула так само, як перед цим імператори заубуш. Казала ні до кого. На вікнах сідають янголи, їх гріх проганяти. Барон передбачили возник. Генріх ніяк не міг втямити, звідки взялася тут Адельгейда. Адельгейдо, пробурмотів змішано. Як вам спалася, імператоре? спитала вона ласкаво. Імператор не спить. Він і вночі виконує свій обов'язок. Перед ким? Поцікавилася вона тепер уже лукава. «Перед державою». «Це тяжко?» «Вельми». «А перед життям?» Він не зрозумів. «Що перед життям?» «Сповнення обов'язків перед життям, я хотіла сказати». «А що таке життя?» Сердито спитав він. «Життя – це повнота часів, повнота усього сущо, радість». Радість це влада. Яка ж радість від влади? Сама лиш у Тома? Він поглянув на неї стривожено. Звідки вона знає? Вгадала, чи вже все збагнула. Життя саме по собі не варте нічого, пробурмотів. Вартість надається йому змістом діянь наповненості високим. Вона його не чула, говорила мовби сама до себе. Нечутно пропливла від дверей до вікна в білій довгій сорочці, з горностаями на плечах, дитина імператриці, ніжність і мудрість. Чи люди знають те, що трава про землю, птах про небо і звір про безмір самотності прошепотіла гіркою відчайно і зникла, заставивши імператора в його безсилії розгубленості літопис пусті роки коли тебе 12-річною вивезено з рідної землі кинуто в ці мокрі гори позбавлено надій доведено до розпечу коли ти здавалося назавжди загубилася в горах і коли зненацька доля порятувала тебе від забуття і підняла на ту височину з якої можна б озирнутися назад то що побачиш там? Для тебе пусті роки, дні без подій, змарнований час. А для людей? Прісне слово Європа не давало тобі нічого, але було ще червоне слово Русь. Був зелений Київ, було незабутні навіки втрачене, а тепер, мов би, знов віднайдений з прибуттям посольства з Києва від її отця Севолода. Літописець русський, не маючи що сказати про деякі роки, писатиме так. У літо 6429 У літо 6430 У літо 6431 У літо 6432 У літо 6433 у літо 6434, у літо 6435, у літо 6436, у літо 6542, у літо 6543. І ніяких подій. Нічого. Пусті роки. Ріки виходили з берегів, нещадно палило сонце. Голод стояв у землі, морно літав, мерли люди, горіли села й городи, плакали матері над убитими синами. Для літописця то все були пусті роки, бо не зачіпало ні князів, ні епіскопів, ні пресвітерів, ні бояр та воєвод. Лівпраксії шість років життя в Германії теж видавалися пустими не знала ні нещастя, ні радощі всього люду. Не заглиблювалася у те, що відбувалося довкола, замикалася у своєму власному лихові, страждала сама і вважала, що мав би страждати цілий світ. Отож, рокиці могли б ще зватися роками страждань. Та ось прибуло посольство з Києва, приїхав Журило, з яким колись збирали квіти, ловили метеликів, слухали про чебирячиків, лякалися темряви. Бігали по таємничих закутках Красного двору, спорудженого у Києві князем Всеволодом. А тепер журило дружинник і посол князя Всеволода. Він із Києва. Був там усі шість літ, він знає все і може розповісти, заповнити оту шестилітню пустоту, зносити яку вже не змога. І журила покликано до імператриці. Імператорський двір лишався в Бамберзі про який у хроніках лишиться єдина згадка, що імператор по представленню своєї жони і епіскопів Рупрехта Бамберського і Удальріха Ейштадського дарував маєтки міністріалу Бамберської церкви Майнгеру. Більше нічого. Ще не було ворожнечі між Євпраксією і Генріхом. Ще не втрачено сподівань. Двір, який належалося, розподілявся на дві частини – Розполовинювався. Чоловічий до імператора, жіночий до імператриці. Розполовиненість була вигідна Генріху.